LASKA OMENDE! Aupaili, zer moduz? Ondo, eta zu? zer moduz hau denagore? Ondo? Larun batean, juan erzinen, zega mara bertzolariak ikustera? Ez, LASKA OMENDE dira, juan nintzen. LASKA OMENDE dira? Bai, nire aita LASKA OMENDE din jaiozen, han baserri batean. Bai, baina nintago LASKA OMENDE? Ba, iritsi baino lehen bide gurutze bat dago, eta eskubira hartu behar da, gora. Oso polita da, laska otik iru inguru daude, gutxi gora bera. Txindoki mendiaren magalean dago. Txindoki, laskao menditik, larraitzetik baino politagoa ikusten da. Laskao mendin, baseriza txiki bat, zera, txuri bat badago, ez da? Bai, txiki txiki bat. Hmm, badaki zein den laskao mendin. Iaz, Baskari bat izan genuenan. Baselizaren ondoko jatetxean. Ba, ara, joan ginen atzo. Ba, bai, bai, oso lekupolita da.